salamu alayka ya ya rasul allah ya ayyuha alladhina amanu staeinu bis sabri was salah innallaha ma'as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 الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون Ime Allaha semelosnog semelosnog, o vjernici, pražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljani molce. Allah je zaista na strani strpljivnika. I ne recite za onih koji su na Allahu putu poginuli, mrtvi su, ne. Oni su živi, ali vi ne znate. Mi ćemo vas dovoljiti u iskušenja malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gupti imanja i živote i ljetne, a ti obradu izdržljive, oni neki kad ih kakva nevolja zadesi samo kažu nismo Allahovi mi ćemo se njemu vratiti njih čeka oprošt od gospodara nihovaj milost oni su na pravom putu istino reka u dizheni alu a'udzu billahi minash shaitani r الحمد Alhamdulillahi رب العالمين وafضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا ورزوخنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزوخنا اجتنابه ودخلنا برحمدك في عبادك الصالحين Zahf al uzvishan u gospodar kuin nasi sa najljepšim poklonom, a to je poklon i blagodat vjeri i spoznaje. Nekad su najljepši salavat i selam posljednjem postanjiku, Muhammedu s.a.v. koji nas je podučio kako da budemo sretni na ovom prolaznom dunjalu. Nekad su najljepši salavat i selam njegovoj častnoj porodici, plemenitim ashabima i svim onima koji su nosili svjetlo riječi La ilaha illa Allah od Adama s.a.v. pa do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti korisnim znanjem i da sve ono čemu nas on pouči bude korisno u našem životu primjenjeno, da nam pokaže istinu i da istinu slijedimo. A isto tako da nam ukaže na ono što je zabluda i ono što je laž i da se te laži i zablude klonimo. Draga braćo i uvažene sestre, mi nastavljamo da se družimo u okrilju hadisa poslanika, sallallahu ve vasallem, nastojeći da kontinuirano imamo jednu konstantnu, konstantno dobro odjelu u svome životu, pa makar ono bilo i malo makar ono bilo pola sata u sedmici ali naš trud i nastojanje da budemo doni koji makar pola saata sedmično želi da nauči nešto novo da vide nekoga koga radi Allahu voli da osjete neki lijep hal koji se osjeti samo u Allahu najdražim mjestima to su džami i to su mešine da to bude neki zalog s kojim ćemo doći pred Allaha Đelešanuhu i nada se da će nas, nas Resulullah prepoznat kao sedbenike svoga umetna I takvi dijela treba da pokušamo da imamo što više u svome životu. Ali ovo neka bude neki početak. Održavati tvezu sa Allahom, Đalašanhu, to je, je, je zadatak koji, što kaže jedan Efendija lijepo, kaže, biti musliman znači konstantnu maratonu biti. Biti musliman nije samo šprint na stotinu metara pa da posustaneš. Već to je cijeloživotni maraton. Da ne odustaješ ni u jednu trenutku, da znaš da je to borba i trka do kraja tvoga života, dok ne dođe do cilja. I zbog toga kad primjetiš da u svom životu doživljavaš islam kao poveremene šprintove, da poveremeno dobije snage pa se vrati tvoja volja i ambicija, onda posustaneš, znači da još uvijek vjera nije okupirala tvoje srce na pravi način. Ali kada vidiš da je vjera postala način tvoga razmišljanja, da sve usmjeravaš u okviru toga šta vjera kaže. Vidiš da je vjera maraton koji ti trčiš u svom životu, a cilj je Allahovo zadovoljstvo, njegova nagrada, to je ako Bog da lijepi šarec da da se na pravi način svati vjeru kojom tela počasti. Nedavno sam razgovarao sa skupinom mladića, evo, vaša generacija uglavnom i nosi lepa naša tradicionalna bošnjačka muslimanska imena, al nisi znao njihov background, nisi znao pozadinu šta su u životu prošli. I kada sam malo krospričao, onako, smatrujuć da interesu neke i verske teme, vidio da im dajem previše da kažem teške neke zadatke, odnosno tešku tešku i prejaku, da kažem ranu za jedno srce koje traži ono, već jednostavno, kao da su početnici bili, osjetim da ne možemo da se pratimo. Ja pitam jste vi imena zatražim, kažu imena naša su imena, lijepa, bošnjačka, tradicionalna imena. Jeste muslimani? Pa kaže, više smo mi ovako agnostici, neki nismo mi to nešto da mi to primjenjujemo i tako dalje. I onda jedno po jedno pitanje dolazi i malo pomalo oni sebe neke stvari slažu u svojim glavama. Ali onda svatim kad vidim kako neke temeljne stvari, koje možda ti ja možemo da razumijem, njihovo srce ne može da pojmi, ne može da prihvati to, ne može da shvati zašto je to tako. Zašto gospodar daje to iskušenju ako, ako si vjernik, a vjernik Allahu ne može da pojmi to. I onda shvatim gospodaru dragi. Čovjek da ima bilo šta na dunjalu, kada bi sve dao, sav svoj metak, sve materialno što ima, ne bi mogao da kupi ljepotu i slast onog osjećaja kada zna da ga Allah u uputio. Koliko smo mi bogati, draga braćo i sestro, to je to je nešto što često zaboravimo onako. Kao da smo mi to nešto zaslužili, kao da smo mi nešto posebni. To je Allahov blagodat prema nama, On nas izabrao, poklon nam dao. I sad taj poklon treba da čuvamo. I pokušajte da razmišljate u uvodu da vam kažem polako ne dolazi Ramazan i treba da se da taj mjesec bude jedan izvor neke nove snage koju ćemo kod sebe da, da izgradimo u srcima i dušama našim da se borimo sa onim što dolazi nakon Ramazana ali evo kada u životu vjernika teške situacije dolaze ili lijepe situacije dolaze Allah Đelšanu daje i vjernicima i nevjernicima ili lijepo i teško jer tu je sve odgoj u ovoj školi koja se zove Dunja Aluka pokušajte da, da posmatrate kakav je vaš odnos prema Allahu Đel prispiteute. Bez puno komentara sa strane, pokušajte uzeti 5 minuta i postaviti sebi pitanje. Šta dam je u ovom trenutku Allah dž.š.anu pošaljem elaka smrti? Onako razmišljaj sa sobom. Ne, ne sa ciljem da se prepadneš, već da vidiš koliki je nivo tvoje pripreme za svijet koji se zove ahiret, koji je vječni budući svijet. I sad se kaže tamo, da li vjernik treba, zašto je lepo biti vjernik? Zašto kažu da su mi toliko počašćeni vjerni? Zato što kad si vjernik, kad imaš uputu koju te Allah počastio, daoti onako bez da si zaslužio ti imaš balans u svom životu. Jednostavno znaš da balansiraš na svakoj strani. Kada se deši desiti teška situacija, ti znaš da će Allah, Kubog da istoga da te izvuče, da ti pokaže izlaz, da ti podari više možda u okolikovs trenutu izgubio. Znaš je ti vjeruješ u svog A kada se desi lepa situacija, ti znaš da Kubog da ono što te čeka na budućem svijetu ne može da se poredi sa tim što ti je lepo ovde. I pogledaj tog balansa. I zato vjernik je čovjek koji je najsretniji u životu, koji je potpuno harmončan čovjek. Koji ima neku harmoniju, kada ga pogleda neko sa strane, kaže, da mi je da budem poput ovog čovjeka. Jusuf, ale i selam, nije rekao kada su ga bacili u bunar, gospodar, daj da umri. Kao što neki ljudi kažu, sve sam izgubio, više im se ne živi. Vjernik ne može tako da da razmišlja. Kada su ga bacili u bunar, nije rekao u smrtime. Kada su ga u tamnicu bacili, kur'an nigde ne navodi da je rekao u smrtime. Gospodar teška situacija da je usmrtim. Al znate kada je rekao i zatražio da presali sve ume gospodaru. Kada je došao, kada su mu došli njegov roditelj, kada su mu vraćali njegova sežda učinila. Kada je bio u stanju blagodati, u onom lepom halu, sam upotaman kaže u Kur'anu se navodi, tevafeni muslimana. Kaže usmrtime kao muslimana. Evo hoću samo na početku eta smjernica kako vjeru doživljavamo u teškim situacijama, a kako vjeru doživljavamo u lijepim situacijama. U situ situacijama blagostanja kad na mladožanu ukazite blagodat. I to, to, to što ti vera daje, tako mi gospodara, ne može se kupiti nista čim na dunjalu. Hvala Allahu, Dželašanuhu, na uputi kojom nas je počastio i da nas Hvala Dželašanuhu, ako boga da učvrsti na pravom potu. E, vidim da gore samo, molim vas, pomaknite se malo, da ne bi bilo dolaze vraće i sestre, pa pokušajte napraviti prostora. Ima još dovoljno mjesta napraviti. E, mi nastavljamo da čitamo hadisa iz Sahiha imama Buharije Subhanola, neki dan čitam i razmišljam, kaže Imam Buharija od 600.000 hadisa koje je znao na pamet izdvojio preko 7.000 hadisa u svoju zbirku, najvjero hadisa i to je ono što je nam o imanet ostavio da čitamo i izčitavamo, izučavamo i da pokušamo da pridržavamo se toga u svom životu. Hajde zamisli kolika je to gromada bila intelektualna i duhovna i imanska i u svakom drugom smisku 600.000 hadisa zna na pamet. I od toga izdvoji ono što je ispravno, što nije ispravno i da, nam, da, nam, da ostavi neki tragi za sebe. I dan danas, evo njegova se zbirka čita. I dan danas, on kupi ako Bog da tragove, odnosno se vape za dobra djela, zato što drugi ljudi se podučavaju preko njega. Da li smo mi pripremili neko djelo da kada neko drugi se nasjeti, ili od nas je nešto naučio, ili smo mu preni ili nešto, ili smo ostavili ne, bilo što danas u mogućnosti nevjerovatni, da to dijelo bude kao naš trak koji smo mi ostali. Ja bih volio da svaki put prije nego što čitamo tu zbirku razmislimo, zamislite Subhanala da ima Buharija koji je tamo negde daleko živio u jednoj Bosni i Hercegovini danas ako Bog da na njegov računu dobrih dijela stižu dobra dijela iz Bosni i Hercegovini mislim to je to je ljepota islama. Kada se trudiš da te Allah Želšanuhu pogledno svoje milosti obuhvati, onda ti Allah dadne da taj pogled njegove milosti i tragoju te milosti do sudnjeg dana trajiti. To je to je stvarno jedna lepota koju nigde mimo islama čovjek ne može da nađe. Pri nego što pročitam hadis samo jedna napomena mislim ovo je najverodostojnija knjiga nakon Kur'ana Kur'ana. To vi to dobro znate. Sahih Imama Buharije to je knjiga gdje su verodostojni hadisi i je konsenzus učenjaka naše umeta da da je to nakon Kur'ana najverodostojnija knjiga koja može da se čita i da se iz nje uči vera islam i tako dalje. To smo više puta rekli. Međutim jednu stvar želim da napomenem koju ovako primijetio sam da, da u, u pogrešnom razumijevanju odnosa prema sahihu imama Buharije često se desi ta ta situacija. E, u sahihu imama Buharije jesu sahih hadis, vjerodostojni hadisi. Najveći nivo vjerodostojnosti jeste u, tom, u ovoj zbirci. Međutim, nisu svi sahih hadisi kod imama Buharije. Ima sahih hadisa koji su izvan, izvan ove knjige koje mi čitamo. I kod imama muslima i kod ostalih velikih imama hadijskih učenjaka. Apsolutno toga ima. Znači, nemojte da ograničite da kažete samo vjerujem u hadise i predržavam hadise koji su iz knjige imama Buhari. Jer često imate situaciju, neku dobroj namjeri kaže imam taj hadis u Buhari. A recimo kada biste znali da možda neke stvari koje svakodjeno primenjuje, a nisu spomenuti nijednog hadisu kod sahiha imama Buhari. Vidjeli biste da, da nas, naša vera Islam ima tu širinu. I da imamo mnogo veći dijapazon mogućnosto pitanju izučavanja vjerodostojnih hadisa od ove zbirke. Majde ovo temelj na koji se sve vraća. Da li ste znali na primjer da izvršiti veliko odnosno malo nuždu sjedeći, to nemate nigdje u Sahihu Imama Buhari. Ja to znači da mi treba sada da to izvršimo po svom nahođenju, tu prirodnu potrebu kurela da. Ne naravno, već u drugim knjigama opisano. U drugim hadiskim zbirkama to ima. Na primjer riječ je za ana. Nemate nigdje u Sahihu Imama Buhari. Dokraj Imate kok se puta ponavlja, kako se uči, ali riječi, konkretno koje je riječi, ne imate u sahihu. Da to znači da mjeza ne treba da učimo? Svatate, znači nije samo nije, nije svaki sahih hadis van knjige Imamo Buhari, onaj koji se raspravlja, nego sve što u sahihu Imamo Buhari je, jeste vjerodostojno. Ali ima još vjerodostojni hadisa izvan knjige Imamo Buhari. Međutim, ovo je temelj na koji se vraća sve naše znanje i temelj, temelj na, koju, na kojem podučavamo se našoj vjerini prije nego što pročitamo večerašnji hadith, da pročitamo Fatihu i dogi za imama Buhari. Dalila i al-Fatiha. Babu salati fi theubil ahmer. Došli smo do poglavlja gdje govori se o klanjanje namaza u crvenoj odjeći. I pogledate kako imam Buhari odmah, nam, odmah nas i fikhu uči ovdje. Znači, odma kaži obavljanje namaza u crvenoj odjeći. Šta to implicira? da je dozvoljeno obaviti namaz u crvenoj odjeći. On bi napisao ovde zabrano tako dalje. E, znači sada ovo njegov njegov u svakodno teme na kojem on ovaj svoj stav argumentira. Ti <coughs> nego što pročitamadi samo jedna mala digresija. E, danas ljudi, pogotovo muški dio džamata, često zanemaruje to, ne znam, u kakvom će stanju da dođe u džamiju, da li je ta odjeća prikladna i tako dalje. Nije sporno nekada doći u Bermuda mu džamiju, ni apsolutno problem sa fikske strane, al nekada ede prema lavte sprečitome. Edeb prema Allahu te spriječi da kad ustaneš da klanjaš sabah, a nisi odšao u džamiju. Spriječi te da klanjaš u pijamiji, zato što znaš da si pred Allaha stao. Ja bih volio da taj edeb prema Allahu, to, to lepo obhođenje kod sebe gradim. Jer znate da su ashabi prve generacije neke stvari koje su dozvoljene. Ostavljali straha da nučine one koje su bile zabranjene. To se zove edeb prema gospodaru. Mislim, da razvijamo taj edeb u svome srcu. I sada recimo, muški dio džemata posebno ima često običaj da dolazi u majicama koje imaju neke poruke i šarane, pogotovo je problem ako je to na leđima. Zamisli, staneš u sav i sad za tebe braća ima koja i ti si uzrok, zašto neko sada ne može da se fokusira na svome namazu? Luta je o misli i tako dalje. Kad smo bili u medrese, evo mala anekdota, sad govorimo, učimo ovu lekciju kako treba da se odijevamo dok smo u namazu, u i tako dalje, kad profesor objašnjava, kad javlja se jedan, Moj ava vi kaže ovako, kaže profesor, kaže, a što mislite, kaže, da mi napravimo ipak ovako, da prodajemo neke majice na kojima će da piše na ležime ovako, fokusiraj se da oklanjaš ovako, kaže, bio ste ta mogla nositi u džamiju, kaže. Mislim, naravno, to je onaj, malo, malo našalu ide, ali treba da budemo svjesni, nemojte ni u jednu trenutku, a to nas je ovaj hadiju sada uči, da ti budeš uzrok da se neko u džamiju, Allahu u kući osjeća uznemirno, ni u jednom momentu, ni na koji način. Hadis la si ovako. Hadis Ana Muhammed ibn Ar Arare qala hadathani Umar ibn Abi Zaida an Avn ibn Abi Juhaifa an Priča Ar abi. Pričao nam je Muhammed ibn Arare i njemu Omer ibn Abu Zaide prenosići od Avna ibn Abi Juhaife a on od svog oca da je rekao: Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi qubbatin hamra' e min Kaže video sam Allahu poslanika sallallahu u crvenom kožnom šatoru to nam ukazuje vjerovatno su negde na putu bili što će nastava hadisa da da nam jasnije prikaže znači bili su negde na putu u crvenom crvenom šatoru poslanik alejhi salatu se bio smjestio tu a nego bio taj šta bilala sam vidio kako uzima vodu kojom se obdesio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem wa raitu bilalan yaqudu wudu'a rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem wa raitu anas yabtadiruna daka alwudu'a faman asaba minhu shay'an tamassah bihi Pomelnem ju se binu šenje nehvada da mi beali jedi slava hivin in Thmeroej tu bilar. Kaže bila ala sam video, govor je buđu Heha. Video sam bila ala kako uzima vodu, kokojjem se abdest znači, je v posaninji kalejstal selam. da či izuzzoje abdest. I ostata koji je vode uzima. I kaže video sam nakon toga svijet, video sam ljude kako se utrkuju da dođu do te vode. Iko bi doovatti o nešto od te vode. Kaže potrbao bi se njemu, temesehabihi. Bukvalno znači naša riječ mes, je tako? Potrbao bi se sa tom vodom. Kaže: "Ako ne bi uspelo da dođe do te vode u večoj količini, uzimao bi vlažnost sa njegove ruke." Samo kako bi osjetio taj mubarek, taj za kažem suro statak nakon poslanika, ali selam uzima manje avlesta sa te vode, kaže. Summa raaitu bilalan akhadha 'anazatan farakazaha wa kharaja sallallahu alayhi wa fi hullatin hamrae mushammiran salla ila anezeti anazati bin-nas wa rak'atayn. Kaže, a nakon toga, kaže, Bilala sam vidio kako uzima štap sa šiljkom način. I usadi ga u zemlju za bodin. A vjerovjesnik s.a.v. izašao za zasukanu crvenoj haljeni. I iza kratkog štapa sa šiljkom sa svijetom klanjao dva rekata, podnje namaza. U araeitu nase od devabe jemur rune min bejni jede ila anezrti. A nakon toga sam vidio kako svijet i njihove deve prolaze iza spomenutog štapa. Ovdje nekoliko stvari, draga vraću i sestre, koje bih htio da s vama podijelim iz ovoga malo malo duže zanimljivog, veoma zanimljivog hadisa. Prva stvar koju ovdje vidimo kada je Bilal, radijallahu anhu, bio u prilici da uzme ovu vodu, odnosno ostatak, nakon što se abdestio poslanjih sallallahu alaihi ve sellam. I kada ste primijetili u hadisu da se narod koji je prisutan bio počeo da nadmeče ko će da dođe do ostatka te vode. Hajde da postavimo sebi pitanje. Da li to može da se čini prema osobi koja se voli ili osobi koja se ne voli? Zna šta vam ukazuje ta činjenica? Vi dobro znate, pogotovo recimo majke prema svojoj deci i tako dalje. Stvarno da ovako neke stvari može samo da razumi ona osoba koja voli neku drugu osobu. Vi znate dva baba igraju futbala. Imaju sada, piju vodu iz neke flaše. Pa svaki put ono dođe dok piju tu vodu pa ono poslije daj da je obrišem nakon tebe, je li tako ono? Kao da, je nešto, kao da se ti nečisti, tako dalje. Pa ulazi u neku drugu situaciju, ipak ti si tu ubio, daj da mi to očitimo i tako dalje. A pogledajte šta radi ashabi poslanika, sallallahu alayhi sallam. Ne da oni žele da se udalje od te vode, iako je samo poseb, ta voda se više ne smatra čistom zuzmanjabljstvom. Već bereketa radi, žele da priđu, da uzmu, da na sebe prenesu koliko mogu. Allahu vam dozvolno tog bereketa. I znate šta ni u jednom trenutku Muhammed alayhi sallam to nije zabranio. Zato što on u tom njihovo činu, vjerovatno, Allah najbolje zna, vidio njihovu čežnju ljubav koju su prema njem osjećali. I ovo samo srce koje voli može da osjeti. Al zašto su ashabi voljali pasanika alaih salam tako? Zašto danas ljudi koji su tako veliki, koji su bitni, ne mogu da budu voljeni često od strane oni koji slijedi? Zato što su ashabi, draga braću i sestri, tekst Kur'ana kojeg su vjerovali, kojeg su se osvjedočili, sasnali da je Muhammed alaih salatu i salam najveći, naj Kaša Allahu lešanu, pran Karimu, vema erselnake, ila rahmetel lil alamin. Mismo te kao milo svim sjetovima posala. Zama se živi sa čovjekom kojeg je gospodar, za kojeg se da je tvoj gospodar. Poslanokom milo svim sjetom. Nač, zams kakva je to veličina. A u isto vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve svojim ponašanjem pokazuje svakog dana da da je on jedan od njih, da nikako nije drugačiji od njih, da se ne uzdiže od njih. Da su mogli u trenutku da mu priđu. E to je razlog zašto je poslanjik, ali je salatu osalam, osvojio srca svoja zhaba. Kao što se u Koranu kaže febima rahmeti min Allahi linte lehum. Kad je Allahom blagoš i si blag prema njima. Da si kaže grub i osuran, oni bi se razbježali od tebe. Od tebe. I zbog toga Allah, Đelšanuhu, nam je dao preko poslanjika, ali je salatu osalam, lekciju da ukoliko želiš da budeš velik, Želiš da budeš cijenjen Želiš da budeš voljen među ljudima Među ahbabima, radi i kolegama Onda budi jedan od njih Nemoj da se uzižeš i da dostavi To nas je poslanik Ali je Salatu Selam učio Ovo je jedna od tih lekcija Danas je nažalost obrnuta situacija Što god neko više kod sebe Allahu blagodat ima Allahu dadne i metka Allah mu dadne zdravlja, dadne mu ljepotje, dadne mu utjecaje, poziciju. On se sve više i više udalje od tih ljudi. E mi taj stil poslanika moramo da prenestemo naše današnje vrijeme. U svakodnevnicu našu. Da ljudi osjeti da su mi zjednostavno pristi sa njima. Da, mi, da nas ta vjera koju nas je počasti ne udaljava od ljudi. Već da želimo da budemo sa njima. Da želimo ruku da im pružimo. Zato su poslanika sallallahu alaihi sallam tako ashabi da kaže veličale. U Kuranu imate argument i dokaz osnovu za ovaj čin. Uz dizajne poslanika Alisa salatu selam. Mi nikada u pogledu ove mudžiza Muhameda alejselama, nikada u povijesti, niko nije Muhameda alejselama ustigao na nivo na nivo božanstva. Nikada. to je to je njegova odlika. Bilo je ljudi koji su izlazili iz nekih okvira i granice i tako dalje. Al ljubav prema poslaniku alejselatu ve selam, deza zabranjeno da se voli da se iskazuje to na neki način. Kada Muhameda alejselatu ve selam rekao ljudima: "Nemojte to da radi Ali on je znao da to radi iz toga što srca njihova žude za tim. Samo dva primjera koja dokazuju njegovu učinu i kako da ga srce onda ne voli. Prvi primjer, draga braće, dajte da prenosimo to u svoje društvo, pogotovo oni koji među vama učitca nekog imaju, koji rade sa ljudima koji su možda im podređeni i tako dalje. Jedna je prilike sretnega čovjeka koji je ga prvi put vidio došao u Meku i kaže se ti Allahu poslanik, sa onako strepi i pretopose. Za bezeiklut što bi mi rekli. Kaže jesam, kaže ja sam Allahu poslanik, kaže šta treba? Kaže, sada onako u kaže, nisam znao da ću da, da te sretnijem ovdje. Prepao se muca i jeca. Ne zna šta da mu kaže, izgubio se sada. Gledajte, njegove veličine je sumarno. Možda bi danas i muslimani poželjeli da tako ljudi da, da im podilaze tako. I mnogi muslimani vole kada im tako ljudi podilaze. Ali pogledajte šta nas poslanik uči. Kaže, smiri se čovjeke, spušta, čovječe, spušta mu ruku na njegovu rame I kaže, i ja sam, kaže, sin majke, koja je jela suho, kaže, meso na vrelom suncu meki. Od se spušta na njegov nimo nevoj da se briniš. Ti jasno obraćao vjer. Pogledajte tog stila koji mi treba da prenosimo ovdje. Drugi je prime kako je svaki čovjek za njega bio bitan. Dolazi jedne prilike prilika dok je sjedio sa svojim ashabima u Halke i došao je ajet kojem stoji ovako: "Ja ehuhel ladina amenu la tarfa wasfatakum fawqa sawti nabi". O vi koji vjerujete, nemojte da podižete svoje glasove iznad glasa poslanika sallallahu alejhi U smislu, kada se sa njim pustite, njega neko on kaže, nemojte da budete bez edeba, što smo rekli. I ovaj ajec stoji tamo, u Medini, iznad mezar poslanika, ali i salatu osalam. Zato su miru priđe i nazove selam, ide se dalje, dalje svojim putem. Jedne prilike, dok je sedio sa ashabima, dolazi neki beduin, koji nije znao za ovaj propis, ali onako, iskrenog srca, kaže, ja, Rasulallah, glasno onako, no, uzdigao se iznad glasa kojim je pričao Muhammed, prekinuo. Onako, baš nekako, bez nekog edeba. A i danas ima, mislim, dosta vibeduina koji, koji bez edeba pristupaju ljudima. Edeb je to što se uči ovdje na koljenima. I to ono što konstantno treba čovjek da uči. A pogledajte Muhammeda s.a.v. Ovo svako koga sledi treba da zna. Nije ga urijedio. Nije mora rekao ništa ružno. Nemo je došlo ovako. Gospodar moj 30 naredio da niko ne nesmi da uzdigne svoj glas iznad mog glasa. A ja sam pričao dok je taj čovjek došao. I kaže u tom trenutku Muhammed alejselatu ve selam: "Još glasniji", kaže. ja jaehun. Još glasnik, uzdazivance, brate Šafi treba. Da ne bi taj čovjek izvrši, odnosno prešao grancu koju je Tu Allah dželal šana redio, subhan. I kako da ga ne voli? Kako da ne žude za svakim njegovim dahom i tragom koji je za sebe ostavi? I zato na takav način ja bi volio da ovi hadisi A ne samo onako to su ashabi radili, ne znamo zašto. Doživi Galku, ja sam kada bi vidio Muhameda salallahu alajhi wasallam. Taj hal. Zamsi da ga mi danas vidimo. Zamsi da se najavi da će doći tvojoj kuću sa svojom ćerkom pa radi se stara u kaže. Tri pitanja samo. Evo razmišljajte, molim vas ovo. Ovo je suština našeg života ovde. Tri pitanja. Prvo pitanje, šta bi promijenio kada bi znao da treba da dočekaš poslanika salallahu alajhi u svojoj kući? U svome životu općenito. Šta bi promijenio? Ja bih imao hiljadu stvari da promijenim. Možda neko od vas nema ali svakor je k sebi odgovorio. Drugo pitanje. Kaže, čime bi se odlikovao, odnosno šta bi pokazao, da da je tvoja odlika da kažem, šta si doprinio za umet posle Nika, šta si uradio ti za ovaj umet? Šta bi mogao da kažeš? Da li bi mogao da kažeš, ne znam, ja pokušavam da lijepim ponašanjem na svom fakultetu, kažem da je Islam najljepša vera i sistem života, koji je Allah uspostavio. Ja znam informatku, pa ja radim na tom planu. Ja znam matematku, pa dajem besplatno radi Allah instrukcije. Bilo šta, bilo koja je oblast. Poslanića, tu je moj zalog s kojim želim da dođem pred Allah. Šta sam ja uradio za ovaj umret? To je drugo pitanje. Ovdje isto hiljada odgovora čovjek može da da. Da ne idemo daleko i u širinu. Treće pitanje. Kako bi svoje vrijeme tada provodio? Kada bi bio u mome društvu. Sigurno biste hiljada stvari promijenili. Govorim samome se. Nogo više bi uzmo Kur'an, mnogo manje bi bio pred televizorom i pred Facebookom, mnogo više bi se posvetio korisnim stvarima za za tvome u društvu i tako dalje. To je sigurna stvar. Jer bi te bilo stid mubarik poslanika Allahu obmiljeni da ti sjediš onako da ti sati i sati prolaze uzalud, a on sjedi pored tebe i ništa konkretno i korisno nisu radili. A on ju je u jednom trenutku nije stavio u svoju misi. E, ova tri pitanje postaviš se, šta bi promijenio u svome životu? Čime bi se to ja odlikovao? da kažem, rekao ko, ovo je moj pohval kome umetu Bozhih poslanik. I šta bi to, kako bi svoje vreme provodio, na drugačiji način, promijenilo bi se nešto iz, iz tog obraza koje kod sebe imam. Na taj način, kada vidiš to što bi tada promijenio, onda sebi reci moram to da mijenjam sada. Jer ako me ne vidi Allaho poslanika, kako nije sada tu, jeste gospodar moga poslanika. I on me stavno vidi. Ali ovakav način pristup, ulazak u Hal ashaba, pokšat, pokšat, osjeti to što se to donosi promijenu. To mijenja čovjeka, a ne samo onako puno informacija, propisa koji sebi čovjek natovari. Osjetit hal, srcem, to dovodi projem. To je jedna poruka. Druga poruka, draga braću, vi dobro znate ovdje da ova perda, odnosno sutra, treba da se postavi kada se klanja ili u džami, odnosno kada se klanja na otvorenu prostor, da ne bismo negdje smijetali iznad, iznad toga. Da ne bi mogao, da, kako bi ljudi mogli normalno da prolaze tako dalje. Al evo, vi dobro znate za taj propis da se postavi perda iz klanjača, al pogledajte Muhameda alejselama. On je mogao svim ljudima da kaže ovako: Nemao niko da prolazi tu mičićem sada klanjam. ali on je ispoštovao propis. Kao da na žali poručka, dobađajši ibadat bilo koje vrste. Ako primijetiš da svojim ibadatom ometaš nekog drugog, nemao to da radiš. Ili učini nekako da ne smetaš drugom islama. Kada suđamju dođe, treba da se tu uspostavlja mir harmonija, a ne se neko remeti. I zbog toga razmišlja da li ja svojim ibadetom, odnosom prema ljudima, da li ja remetim nekoga ili ne remetim. Naravno, ne radi se o tome da treba sada da odustanemo od našeg ibadeta rad nekoga kome smijeta. A ako vidiš da neko ne može da to pojmi, ne može da sažvače sažva tvoje svatanje toga, nemoj da mu namjećeš ništa. To je druga stvar. I treća stvar, naravno, crvena haljina, odnosno ova, ova crvena odjeća. Imate dva stava i ovdje treba da budemo svjesni toga. U Lema se razilazi zato što imate jedan drugi hadis kod mame Budavode i drugih muhadisa gdje se kaže da Muhammed Selam zabranio, odnosno nije htio da, da se poselaje sa čevkom koji je nosio crvenu odjeću. I zato je sad nastao spor da li je u redu nosi crvenu odjeću ili nije u redu. I sada dvije pravne škole kažu da je pokuđeno, a dvije kažu da nikakve smetnje nema. Na osnovu ovoga hadisa ode jer je on klanjao u crvenoj haljini kao što vidim u ovom hadisu. Ésata e, je razok to mi ima više tumačenja. Na od ima Ibn Hadirosa mišljenja zašto se to tako desilo. Jemenski ogrtačima i neke pruge, pa takih za prugama mogu, Ali al općenito generalno gledajući. Svaka pravna škola ima svoj stavko i zastupa. Uzme onaј stav koji najviše odgovara tome, tom ambijentu koji najviše te leži. Nemo nikoga da izazivaš, nemoj da, da, da izazivaš samoga sebe i svoju vjeru. Al ako recimo ima želju da nosiš crvenu haljinu, crvenu odjeću, nije sporno. Evo ima hadis koji to dozvoljava. Al ima drugi hadis koj to zabranjuje nemoj nikome da govori slušaj zabranje to tako ekstra brate ima i dva stava to je širina moje vjere nemoj da diraš ako je moj stav takav imam argument za to to je moja osnova nemoj da u to ulazim. zašto da više ni konačno stalno idemo da popravljamo popravljene stvari to je jedan od ključnih problema nas danas draga vrati sestre imaš popravljenu stvar radit ti i ti ga popredaš nešto i dalje a sto ti kompjutera pokvareni stoji ti nisi nikakav informatičar nisi nikakav menadžer nikakav vizionar Pored toliko, znači, ljudi, braće i ste stare, koji su nam dila na namazu, pa pred, pred džabom su, pred postav čitog Ramazana, mi dođemo, popredamo to što je popravljeno, a hiljade ljudi koji su tamo u zavolu, čija su srca u Nemaru sada, koji će da se ogluši na Ramazan i na Ezan i na svaki poziv gospodara svoga, oni su u Nemaru i onda mi te zaposlavljamo. Zato pokušavajte da razumijemo o stvarnost u kojoj živimo. Hadisi poslanika, ali i selan su mnogobrojnim mnogo porukama ispunjeni. Ali ovo su neke od stvari koje sam htio sama da podijelim. Za kraj, prije nego što proučim tvoči nezani, da proučimo do e, Ramazan nam dolazi, draga broj. Samo tri kratka savjeta, molim vas. Kada dođe Ramazan, primijetite vratno veliku ambiciju, želju da da činite dobra djela, da klanjate redovno svaki namaz u džamii, da svaki dan učite u Kur'anu nekoliko džuzeva, pa makar jedan džuz. Jednostavno osetiš neku volj, osetiš ambiciju, a dan dva, tri prođete. Tri samo kratka savjeta kako da vam, kako da nam Allah olakša da ustrejemo da čitamo Ramazana tu slavnost osećamo. Prva stvar, učite puno do Boga Gospodara, da nas vojača na, na pravom putu, na pokornosti njemu. Jer ako nam Allah gledadne snagi, ako nas Allah ne učvrsti najpađe, vjeruje da ne može nas ništa drugo učvrstiti. Zato je Muhammed alejhi salatu vesselam podučio ashabe Musa ibn Jabela da nakon svakog namaza kaže Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Gospodar moj učvrsti me da te spominjem, da te ljubim robove i da ti budem zahvalan. Jer učite puno tu do, gospodara, na početku Ramazana i prije Ramazana. Znate da smo govorili ranije da su ashabi pripremali dove za Ramazan, ali evo još nešto novo. Učite puno dovu da vam Allah da snage da ustrajete na ibadatu, da usretite na namazu džemaat, da usretite na postu da ustrajete u tome da ne puno neke stvari koji su besvise. To je prva stvar. Druga stvar, pokušajte maksimalno ne činiti grijehe čuvat svoje organe. Čuvaj oko od pogleda, čuvaj jezik od bespotrebne priče, čuvaj oho od toga da sluša ono što nije u rijetu. Bori se sa sobom da ne činiš grijeh. I to će je lakšati da osjetiš last. Treća stvar pokušaj da u svemu što radiš, u svemu što radiš. Da li te ravi u kad planjaš, da li mu kabelu dok slušaš, da li kuran dok učiš. Da osjetiš da je Allah s tobom. Prisutnost, strahopoštovanje prema gospodari. To kad osjetiš, malo po malo. Prvi dan ti osjetiš, pala ti je ta tvoja snaga. Drugi dan pa se boriš sa sobom. Pa treći dan, deseti dan, malo po malo ti ide nabolje. Osjetiš ljepotu u tom i vadetu. Jer Allah je obećao, oni koji se na našem putu. Oni koji se borje radi nas, mi ćemo pravim putajima u pucu. Allah je objećao da onaj koji se radi njega trudi, on će mu sigurno lakšati. Zbog toga, ovaj kao neki mali savjet za Ramazan, Ja molim gospodara da nas počasti da dočkamo Ramazan. Molim gospodara da nas počasti da do mjesec Ramazan dođe u do njegove milosti. Molim gospodara da nas počasti da budemo od onih ko će u tom mjesecu zarati njegovu milost, njegovu zadovoljstvo. Da nas gospodar počasti da razumijemo Silposanika, ale je selam. Da nas gospodar počasti da čitamo njegove hadise i primjenjemo u životu. Da nas gospodar počasti da se volimo ima Allahu džoshanu. Da nas Allah počasti jako vjeru srcima našim. Da nas Allah zaštiti od svakog zla. Da nas Allah počasti da činimo djela koja nas dženet priružavaju. Da nas počasti da da činimo koja nas svad priružavaju. Da nas Allah da se deo meseca koji je pun ispred koji je prednave koji je pun iskušenja ne pokloni pred iskušenja da, da na sala si da na džamii i teravija bude dražal gledanje utakmice da na sala počasti da budemo od onih kojima će slav mesec Ramazana biti večan nego svakom drugom mesecu u mimo godine da na sala počasti da u naši namazme teravija bude najveća lepota i slast da na sala počasti da razumijemo stvarnost u koju živimo da na sala počasti da da budemo od onih koji pravi putem kroči da sala počasti da budemo od onih koji ka dženetu idu da na sala počasti da budemo od onih koji uče da ovo za umetnost nas nikali sala da na sala da et Ramazan se što više ljudi njemu vrati. Da nas Allah počasti da mi budemo sebe širenja dobra, a da ne budemo sebe širenja zla i onoga što je negativno. Gospodar naš počasti da nas ne mu na isponist, Gospodar oprosti grehe ne mu naskazati. Gospodar budi za nas za, zaduoga za, za na dan kada se s tom uretnemo, a ne da bude sreticana nam. Amin. Subhane rabbik rabil izati mesfunu salamun rasulin. Walhamdulillah rabbil alamin alfaq. Assalamu alayka ya ya rasulullah